Ja ku jemi këtu në Bumerang News me Muar Emandon dhe Anestin, kolegun tim. Për 30 minuta do të dgjoni ato ishte djuar kur më parë në mënyrë më të, të papar. Është e papar si mënyrë, është pak satirike, politike, do t'ju informojmë me të reat më të fundit nga politika jonë që faktikisht është një gallat e vërtet. Ju përshëndesim ju që na dgjoni nga makina, por kujdes te ka trafik rrugës. Edhe ju që jeni duke na dëgjon nga kufjet, kujdes nga pusetat e Metropolit mund të gjenden një ditë brenda atyre. Trump i ka fituar në Amerikë Zjedet dhe është president i 25 Por Rama, që farë bëri? Rama thisht e urovi, pëse që farë bëri Rama? Por para 6 muaj, që farë bëri Rama? As gjithë thisht thaj një mendim, një opinion të tinë Pëse qatë ki që ka këtu? Po që, ishte, po që, që, që ishte mendimi? Po, me ndimi ishte që a ja i është i pa aftë po, ta shi, nuk është se me ndonë të një soj si para gjasht muaj si ta shi, se një riunijet me kalimin e kosë, ata sëse një ishin më vërë para. Do me thënë se njinde rama Trumpi... Po, nuk e njifë të mundurë. Ishte para gjykim? Po, pikërishë, ishte e një para gjykim i thjeshtë, një me ndimi parë shumë, një për cipë të zi. Po, a i e tha tre herë, në tre studio ndrysh me thaë Trumpi është... Po, mi, pe, më Ose mërë të mirë qënë, njëri u ndryshonë, në të thashtë, njëri u ndryshonë në kalimin e kodë Oshkë kërë ministri a i tha që era, Trump ishi pa afta, tur për Amerikës, për e zgjodhi Jo, jo, nuk e thakë shu, nuk e thakë shu Si e tha thakë Bile misaj ja e ka shpeguar, ta unë vetë thashtë po, tha, në një opinion timi që a i si kandidat ishte tur për Ta taj si president ndryshon për puna Si kandidat Si kandidat, nuk është puna në president jo, jo, kandidati Pastaj kur bëhesh president fillon e merr Çikgëren. Po sa të jojë domethënë? Po jo më s'ka thënë gjë asë Vendovja, po pse morën, Mendovia, e po, pse si morën, morën pastaj 2 vjeta ajo jo po kshu, jo ashtu po, Rama thas po, te tha. Se tha. Po, po ko të të mbush në lajme dëjo mua, e kam nga burim i sigurt, nuk e kishte fare me atë qëllim. Ishte thas. Se kishte për trami presidentin? Jo, jo, fare, fare. Ti je për kandidatin për kandidatin. Blerin 29-tor ai tha që është i Pav. Pas 21-shit filluan unë njëjtë mbashk, pinim kafe, jo s'ka pirë, jo kafe akoma, s'e gabrur telefonin. Po, e uroj, i tha Trumpi, i Euro, urim, i urim, i tha presidentin më i mirë Amerikës Këto 25 vjetë poje Do me thënë që Rama nuk ka thënë gjë Jo, s'ka thënë gjë pra, mos e afuzin ko, mos bëjmë debat Po se thëshin, po se thëshin po. po, po pashtaj që a i do kërkoj falje Kërkoj jo, falje, i rama i dërgoj mesaj Jo, i dërgoj urim Edhe brënda urimit ishte më fal, po I dërgoj me falë, i tha më falë po, Jo jo, ishte urim o obr... burë I tha urime me dhe me fal. Fal shumur, A, më falë Më falë për të... shqetsimin shëmu Po më thënë, nuk i tha më falë për atë shqetsimin Më falë për shqetsimin se ti nga rkur me pun Aje është për govi, unë është ha për kandidatin, tha Për presidentin është tjetër pun Më thënë, i tha më falë, po për shqetsimin Po po, për shqetsimin praqë, nuk pa. është se Ashtë i shushu shu, se heruam se Po, për, se kotë Elir Meta, ha, u zgjodh prap kryetari jo, jo. e LSI-s. Jo, më jo. U zgjod vërtet? Po, bën zgjedhja këta. Po ishin tre kandidat, më ishin tre. U si u zgjodh prap? Po zgjodha fitoi. Fitoi prapë. Kështu, po të mbeste diem popull e do. Jo. Ai uh, uh. prantoi që ni u tri ta book gjithë e do popull e do. E do popull i gjithë do, e do. Sa për qitmare thuatë? Sa ishin tre kandidat, tre. tre ka... Ka, has... Po më pa votim. Meta ka fituar 40 20... 43% ka. Herë 2. 86 86 86 këy edhe Sa shumë dashka populli më. 14 dolën kështu abstenim se nuk kishin votuar, nuk kishin jo e... <aliśmy> votuar po. ata. Se ja dhanë s'a yt edhe rokat. Ja s'e kanë dhënë domethënë. Nuk e kanë dhënë po. S'e kanë. Nuk e kanë dhënë fare. Po pse më bushin? Ata kanë janë edhe shumë të hapur me i nzori dhe kandidatët si ka mundësish. Po i tha më konkurroni, më konkurroni. Ishi I... ai u bën zgjedhjet, u bën. Dolën 3 kandidat. E... Shpallën platformat, shpallën platformat. Ky fitoi, kishte më të mirën, ky kishte Mbështetën e kishte se ka shovite ai po, laforti është shumë mirë. Mos është fakti që i nxori tre kandidat. Jo më vetja, po jo më, jo, jo. Jo, s'ka fliye kjo, s ka s ka se jo me të dhuar e no. kam kupton. Po, është liria, bërën, liria brenda partisë tha që do, kush të dojë të kandidojë tha. E dolën dy shok të ngushtë. Dolën dy shok të këtij, si të nxirë Liken, Ilirin dhe, dhe Ilir Metën. Dolën të tre këta në zgjedhje o popull votoni, këta votoni Ilirin. Ztoni këta, po, ztoni këta, ztoni këta, ztoni këta Bilemis edhe ata ishin gati të avatonin edhe i lirin vetë Në me mos merin asë i votë vetë është lider, është lider, nuk ka... Po, nuk shkon po, do të po, kundra mir shu, Po mirë, po mirë shumë, po këta janë dhe thonë që jemi kampiona, ztoni që jemi kampiona Në jemi më të mirë, ztoni, në jemi kampiona të sh... Mune për shurrit e ka qenë njësh Po, le për përshngritjen. Po këtë thonim jemi kampiona dhe edhe në politikë, edhe në politikë. E filluan atje ne me kampionat të Shqipërisë, ne do bëjm Shqiprin lule, ne do bëjm shumë, janë, janë kampiona. Por janë kampiona. Por janë kampiona po të thënë. Por janë kampiona këta. Oh, këta janë kampionët e politikës. Për politikë, po janë patjetër, janë patjetër. Ju si a partneri Libra, Libra për të jo, të. Këtër... Lista e barabartë, jo Libra. Lista e barabartë, është kurt, kurt Libra se është gjithajo lista e, e barabartë. Lista e barabartë bie kështu si autostrad, mi nuk. Ta shkurtojmë me Libra. Ë, mos i bjem Tirana Elbasan, nisemi që nga. Po e morën vështë? Tegu. Kishte dy deputet. Simë dy deputet. Dy deputet. Po ska u në zgjedhje më. Po i ka dyu. Si? Kishte Benin vet? Jo, po një. Edhe Moza. Edhe Moza. Të dy. Të dy. Po, kjo, imagjino ç'do të... bëjn këta në zgjedhje. Ta zgjedhje mund marrin edhe zero farëse. Or edhe mund marrin. Por ta pas zgjedhje kanë 2. E do thosh so tip si i morën? Do jeni kreshnik spa i votskë këta. Si morën këta 2 deputet? Bën zëre me Partisanalistët? Bën me Fituon, mor, A, undan, mo... shi, pësër, këta. Fituan në partinë. Fituan në. U ndan? I njëjti parti atje tani. U ndan gja PS ja këta. Edhe shumen tani deputet të Libras. Të Libras. Po, nuk janë më deputet të Pavar, po pa janë të Libras. Sh. Libra ka 2 deputet. Pa zgjedhje po i ka. Pa zgjedhje i ka. Da. Me zgjedhje kësmel Zotit. Po me zgjedhje, inshallah na votojn tha. Me inshallah na votojn 1000 që inshallah. I ka i ka 2 deputetë. Po këy në zgjedhje tha se ne do jemi force e madhe tha dhe mund të vemi dhe 4 6 8 10. Fillon të bën të këto 2 dy herë 2 4 herë 4 4. Po po më dhanë 2 në trop po i bëra 12. Po një mend sikisht e ky, e bu marr shumë deputet këy. Merr, merr, merr. Merr një një deputet edhe më. Po këy jo se do për deputetaja. Jo jo. Që thjesht do t'i tregoj Ramës jam i ram, si aftët që ne nuk jemi më bashkë ti më ndave unë nika ti drejt të do po, të rrethova po, po mendoja edhe unë më këtë sjannam sjannam farë hija far, far. ka, kake vetë si u, më bashkë sjannam jo Shanë kanë ndryshuar me kot yeah. kot kot sjannam po po po sjannam Përshëndetje edhe një herë miqë, jemi përsëri në emisionin tuaj Bumerang Mërë mandon dhe mua nesnin Mirë se herë dhe të përsëri, vazhdojmë në një qështje shumë delikate për shtetin tonë Qa Maria? Qa Maria, përse delikate kja? Kjo s'zit që në të shtepes tonë që është heqë liqë luftës, kam paruar që është të qa Nuk është heqër fare liqë luftës Përë nuk është heqër Jeo që më çeno 30 tratativa për ta hequr, nuk ka lidhje tratativa. Është dhu, por është, por çfarë po bën ta këta mbaruan punën aty. Por çfarë flas i kot për çamrin më? Po i çka kot janë ca toka, ca dëmbshpër blime, gjëra të vogla kështu, ca po, po, kështu që i i dhunojnë ta grekrit, llafe, llafe po, po po gjithmonë, kush flet për këtë? Po kush flet? Po flasin ministrat e ndryshëm. Po, po tjetër. Kush? Po to skan lidhjen, po. Po ka dhe njerëz më që duan. Po ky, ky. Shpitin Drizi, ka folë kërë? O, ka folë. Po qëa thake? A i tha që unë tha do... Për para partisë kam vënë popullin tim, tha. E dhe neve do luftojnë për dhe drejtat e tyre. O, këshume ra, do gjëra, të prendimet ishim të papara. Në më të qamëria, njëse me Amerikën. Po, të... po ta një se ka. Po pëse fletë Pës në këtë kërë? Pëse fletë? Pëse se folënë 2013 jetë në kërë? Po si duke të atërësh nuk e kështë e menduar gjatë Pse 2016. Ja numra janë e po çift, është çift. Ë ka këtu, ë ka çift. Sërtis klasësh në tek. Rashsi, jo se këtu do të flas para ziedhëve. Jo, nuk ka lidhje me ziedhëve. S'ka lidhje me ziedhës. Kur e djoha thashëm këtu ka fol vetëm para ziedhëve, thashmë se ka për vota. Jo, jo, mos e merra shumë, por mos e merra. Se ka për vota. Numri 13 është tertë në tër botum. Se do të flasin 13-ën ai. 14-ën kushtedi nga ishte më pun. Për... 15 a shu e zuri, se, se, se po me shumë e sa ligje 16 e në erdi me plan, vinë me plan tjetëri të bala faqonë Për përse më kanë dhe në mua ishë kuj flet para zjedhjeve, doj për vota Po le mos gjogoj të këshia të gjomua dësh A ishë burin ndërshëm? Këm... Jo ma... Pa burin ndërshëm është a i po... Pa... Nuk, nuk ka lidhje me zjedhje dëshë Pa vërtet mu mos këtë lidhje se shiko se kuj në zjedhje para Kuj fitoj rogoxhinën, fitoj lejën, fitoj dibën tani Si Dibrim? Dibrim? Çam Çam të Dibrit zvotuan për këtë. Votoi Çamri? Ço Çam të Rrogozhinës. Në Rrogozhin, Çam të Lezhës votuan. Edhe Lezhë ka Çam? Të gjithë. Ua. Kyç. Për Kalla. Oq votuan, do të thënë që do popull shumë. Sa mos e dhëti Çamse. Jo. Si po dalim këtu? <laughs> jo nga Vlora, po Çam sjam. <laughs> si e Çam, sigurisht. Nuk, nuk, nuk e kontrolloj pemën e familjes do dalësh, do më. Nuk e di, në çfarë, në çfarë votoj për Çamët mund të jem Çamse di un. Por Çami e po votove je. Po, po mirë prap, aje do që amërinë E do që amërinë E do që amërinë E des për të Te gjithë e duam që amërinë që edhe denjher jemi rikthyer përsëri, pasi zgjidhim shtat çështjet e para që janë kombtare, kemi edhe një çështë tjetër. Çështjen e Himars. Është togreke, janë grek apo janë shqiptar? Kemi ftuar një Petron. Jo, jo më fal, hey, moderator më Petracimi. Ah, Petraci. Ëh, greku, jo M më fal, Pet Petrac, më fal. Petracish më she. Petraci, jo, jo Petrai, Petraci, Petracish. Eh Petrais mesh. Mos me mos më me... bën më kuña. Ah, më fal. Deru te, më respekto, po, më thire të erdha tash. Ky Petraqi është nga Ajmara dhe do na flas pak se si është situata në Ajmar dhe pse kanë dal protestat, pse ështëëse shumë Ajmara. Ku janë protestat? Po në Ajmar. Po çka fare protestat? U jemi shumë mirë, jemi lule, namban shteti grekun namban. Marim pensionin. Kemi të drejta, kemi pasa porta, lëvizim te Evropa, mo. Po, po ti çaje shita bu po grekinin. Unë Po kam lindur Skipria, po greku jam Po grek uh, gjithmona po thiesh të kur jen i marrë Nga logaraja të të grek, nga logaraja këtej Shqiptar? Po ta shi, logaraja është toka greke mo, shana zhe ta shi Kurim në Skipria, jemi Skiptarice, kemi datu biznesi, kemi të tëra Po ta shi për të qenë greku jamu, që kam pas aporta, ti tregoj Pëa asa përta unë bërë studiu, të eftëva në studiu, të eftë që jam grecë Unë kampurime, që më kanëtë që eftë që eftë grecë Jo më jo, që kanë i të të nda që pak, që jam kërë e në ati në ati me karta skiptare, nuk të eftë që jam skiptarë E grecë, eftë që në kartë në shiptarë tëi Po jam grecë më, prandaj po të eftë mu Grecë farë më Grecë farë më puro, që në nëtë të të të të të të të të të të Pojne ti trej morakat mu. në mund. Osi bash grek, më ma tregu dhe mua. Osi bash grek, vetëne e baskia. Po. Ndron emrin ti? Si ka emrin? Un e kam Anasti e kam. Anastasi. Anastasi's më. Anastasi? E gojë me greku, oçi al, oçi al. E kalim era si. E, e, daxi, e, daksi. E daksi. Daksi, daksi. Po, çes se ka probleme. Jo, ne jemi grek oshtytari, si kur jemi grek, jemi grek, kur jemi shtytari, jemi shtytari. Kristo që merren në studio, e falë Kristo. E. Daxi. Daxi. Daxi. Daxi. Daxi Pani kari, yeah. pari. Pani yeah. kari, pani. Saga po Pani kari Njëherë, jemi në studio, ta shmë me një Kosovarë, kemi Granitin studio, përshënëtjeti Granit? Përshënëtje. Ta një, na folë pak, si shtituata në Kosovë? Shfarë bëhetë Kosovë, se... Që në Kosovë, ko dëshumë të rozira, e, për deputetë që janë së qedhë, për politika, ta shene Serbia o të hyrë për duhe me marë të Sovenen, për Mitrovicen, Po gjithë se si ne mfali, be jena Shqiptare, dum njën i tjetërin Më falë, se po. po marra vesh vetëm që jemi Shqiptarë Tjetër, qa gjuh e falë? Po Shqipt jam të të folë e dreqë, s'mnin t'i mua Po, po si t'ni, po, po fol Shqipt Qeve, po t'a shpjegu e, si me t'a thonë mërë t'i më ma. A jesh Shqiptarë? Po Shqiptarë jena dreqë, Shqiptarë jena pa, e, Po, më falë Shqipt Shqipt po t'flosi, e vesh s'pomërë, na Se m'tra nove nga mende ko nga kreja be. Aje të marr jo, vesh, po të marr vesh tuaj. Po shqip, aje shqiptar ti më? Unë jam shqiptar. Po unë shqiptar jam ora. Kët po të them, është ka probleme Kosova po shqiptari janë në Evropë na kanë dë. Nice, regjia futën pak përkthimin kuftë lutem. Po çfarë përkthimi thuaj drejt shaj, bam fal. Ora jam tut thon. Ça do si mendoj në jashtë? Ne shqiptarë jemi. Po të kuptoj se po na ndauë Evropa. A kupton? Po hiqim rata kuftjes. Po përkthejmë. S'të marr vesh këu live. Si po si s'mër vesh, m'u, un shqiptar, ti shqiptar, ti s'i të u marr vesh mua. S'marr vesh mua, po, nuk po të. Po ti sun. A do m'le të flas i adres apo të fol, u mund të marr në studio, po, kuptoj. Zoti granit, lutem shumë tani, un po të marr në studio. Po jam kë marr në studio, ti s'mër vesh mua, ai shqiptar ti. Un s'me të fol nga nga ki na shqiptare, ne un shqiptar, pra O ti, jedan njo, amkup to, Bo, si osi ti. Po jeminje, pa. Jedan njo, mar. Po jeminje. Po kać me jedan njo. Na jedan njo. Na jedan njo. javne par prente hëmo çfarë ndodhi po prjeshtoj deputet në parlament jo më jo e akustë tho stë ku hëmo kull fufë njëtë jo është deputet o ishte domethënë pds është është është i pavarur tani Oho, po po po është i ndipendent i ndipendent po do api parti kë jo, apo jo jo jo kjo thjesht sa un Jose, e prjeshtuan ose donte tikte këse ta që këta që ikin vet tavim parti. Nëse ata që heqin ta arrin deri sa uh, uh, ti marrin prapë në 2017 për zgjedhje, derisa të udalin një plan i. Po thosh si e hoqën? Pse e hoqën? Po ç'i do theme? Po do pyesim pse e hoqën? Po, po kot. Si kot? Do një parlament ai? Edhe thaj ai nuk jemi më në ata. Për kaçmë? Po, se ndenim parlament. Ata ikën gjith? po, të gjithë. Ore po rrogën për tendentën e marrin ata. Po, si kot, atë se ata ishin për me fjalë, me një tjetër. Aha, po. I thon, kur të vi momenti për votuar ligjet që do Europa Dona dalini puneve. Do dalin punktat dhe ikë kta të gjith. gjithë, të gjithë. Ta, miru pashëm thënë. Ky si ka djuar? Ky ishte në telefon dhe donte votonte se është në Europën këy. Po, është në Europën. Dhe kta në Europën janë apo nuk janë njofë, me qeverinë? Nëse janë në Europën do të jetë. Dhe kta tjerë çikën janë në Europën, po nuk janë me qeverinë. E... Dhe duan që kur Europa, të vejë Europa, tu thotë tyriç të herdhët. Por jo që thon herdhët bravo. me këta. A, ta kuptojnë ata dhe... që ne erdhëm, po se erdhët ju, jo se ishin këta. Po. A, edhe ky tani ndëjin parlament. Kundajin ky shkëputoj ky. Votoj ky. Pligjet. Nuk e diim se votojmë me të shit për apo kundër. Aha, se mund të keqcion edhe kundër edhe ka për kot për lot. Katër kot për spont. Edhe ky i tha kryetari me me mesazh, i tha, me Hilli i tha, rrugën tonë u ndan këtu i tha. Ma, si jemi bashk? Po rrugën tënde, un rrugën tim i tha. Po pse mo? Pastaj se kusht se, se folën callafe, pastaj i thanë që i, i folin prap hy dom Hilli, thanë se na duesh. O ku i ku pastaje. Iku. Pas jo e ka ndarë me mërzi, të mërzitur këy. Iku. Po tash edhe i mërzitorish? Ta, hajde o shoku iun, hajde tani. Ha s'i mishokë, hajde. Ej hajo shoku. Të vish shok, o shoku, të vish. Po të erdhë këy. Iku. Iku. Mos. Ej hajo shokuun, fal që mi pridu. Diçkë qëri mënjan ka qi mërzitnu. já que tua shuma e com caplo buco cor largo é essa problema se que vai sofrer os otra pra dura e me sem morisamba com já petio piano cita timera aí um frichi de um menino veio entra em mimação do dia nos dar ao coração central da filião mochiche Na mi anes nami, çanamim. Ora nami po them. Ku? Po ndaj dynjaja u prish dynjaja. Kush ma? Policia mos e ke marrë festi? U ma fashmë se e katit katërt u po ju. Le se je let nda. Jo ndaj, jo, jo. Jo lefteria, jo lefteria as ti. Le se je, le se je. Le se i me konda. Po u nda me nga pseja. Prap, prap, prap. Po pse? Po flitet për një rimart rimartes. Me kë? Duan të rimartohen prap. Wa, u kthytë ishi. Këthei, po ftyo. Po tash llafeja na po flasin çu po. Kuj kështë të kërkuar i liri pa Kryeministrë, një a tre vite. Të Rama të? i tha, jo, tha, si tre vite të ashtë, unë të letha Kryetarë Parlamentit, të bëj dhe Presidentë, po desha, Kryeministrë janë vedha, unë sa i hy pak t'i kalli. Tak delbasha aty. Ora tha, unë tha i Ria. Se duatë? Për thami. dy vjetë, tha. Ti tha, dy vjetë unë. E në këto ujra janë të ashtë, ku shofronë më shumë. Kjo është problemi. Êshtë tja si punë asaj Biondes, që shikon një me Ferrari dhe një me Benz, dapë të bencit po ti thot uh, se s'e smani Ferrari thaj po s'kisha kota se kam ja tre spinja kështu dhe të Upto, me thënë kjo, se do të matin ky ose do t'iki jo ma jo nuk ka e li zun e për zun më bëj për zun më po s'po the karakteri po më s'po the karakteri gjëra të vogla si që ndajnë chipset po, e sot po si thon ku me kë do ikë ky do kthehet prapë te dashuria e vjetër po ka mundsi apo do rri e ka vënë përshem sifiltrojnë në, në parlament si e, qeshin atje i thot zoti Berisha se si thot kjo. po po vazhdo edhe 3 minuta Ah 3 minuta. Ka pas si atëherë që më thon kot, po kotma, Mos kot më thon. Ka qenë ai fshir këtu që ka qenë oh. me Ramrin 4 vite. Kot më. A e parësi si kotma. si e kanë ata ata çiftet që thon të bëjmë një shkëputje për t'i njohur vet vetën. Mos e do, kyrjë kyrjë do po ka... njohim vet vetën, kupton? Edhe kuptuan se srin do të flart. Tanë kuptova, më thon jam me pak i trash. Tanë kuptova. Po ti asho që e çantalit më thon kem që ti iki. Për të forcuar dashurinë, po pikërisht, dahen për të forcuar dashurinë, po pikërisht për të njohur vetveten që bëjmë dot pa njëri tjetrin e ne. Taks bëjnë dot se i duan njëjtemi të të, se do të jenë bashkë, do puthen edhe do. Puthen Por të puthen. Por do, puthen po do të puthen, po do puthen. Do të puthen, po do puthen. Po do puthen. Të puthen. Emisioni tonë një herëti fundi Kush e pa, e pa Kush e të gjoj, e të gjoj Kjo emision nuk të rritrasmetohen më Por, do të ndisht një vetëm të mërkurave Në orën dënbëdhjet Në bumerang me mua nëstin Dhe mua remandon Nuk keni para s'gja koma Siguri që s'keni para S'keni para s'gja koma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 Non so alcuna niente e non hai son cura niente e ho ne son cura niente e non hai son cura Eppure pure pure milioni di serrature non riesco a tenermi chiuso il cuore Eppure pure pure milioni di serrature non riesco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 nesho tхë ek randurë, E upërë e upërë, ne du yonjojo inversňes 16 nesho tëherën chiusë. E upërë e upërë, ne du Nesho tëherën ju. Nesho tëhetë nesë zë jamë, Nesho tëhë kes a tëherën condi æipërë mege e premiù, Ha të mëvetë eitions 10 Nesho të dr manejë auresi passato dal mare violenta da ai truffatori l'ho La frutta lasciata a marciare i piedi di alberi da concerto dove di ragazzo mio cui un giorno era tutto deserto astronavi in fiamme al largo dei passioni di orione colpi di fulmine che fanno impazzire le persone E për e për